Лиця не проникна байдужість і вичавленість лиця старшини, яке було гладке, але на тонкій шиї, та ще й порізане глибокими зморшками, котрі робили гладкість неприродною, ніби в євнуха, Все це заспокоювало сором'язливість. Старшина покуйовдив руками савине волосся, заглянув у вуха і попросив підняти кожну руку по черзі. «Скажіть, а?» Зазирнув у горло. «Веселепи язика!» Заглянув за щоки. «Підніми язика!» Заглянув під язик. «Присядь три рази!» «Стань на пальці!» «Підніми яйця!» Заглянув. «Нахилися!» «Розтули руками ср...» Заглянув. Коли Сава стояв раком, а старшина туди заглядав, до Сави повернулося почуття гумору, і він, випростуючись, посміхнувся до старшини. «Ви, старшина...» «Ніби в ухо-горло-нос!» Старшина нічого не відповів. І Сава не зрозумів, усміхнувся старшина чи ні. Ніби майнула на лиці якась тінь. Та Саву вразило тавро глибокого професіоналізму на лиці. І у всій поведінці старшини. А свій лейтенант казав, що всіх кедебістів тих років перестріляли. Молодші покоління кедебістів. І зараз не можна віднайти кінців. Брехня. Правда, справу робили не такі педантичні люди, як німці чи інквізитори, котрі записували засоби катування і всі з того не катованого. Може, воно і погано документально оформлено, але ж у цей старшина з отих часів. Ще їх до згора і вищих, і нижчих чинів живуть, поживають, доживають. І мовчать. Старшина оцей – це професіонал вузького профілю. Він у сфери боротьби політичних пристрастей не піднімається, і йому все одно кому заглядати взад – постишив чи мені. Поки старшина перетирав пальцями рубці трусів, сорочки і штанів, Сава дивився на свої голі ноги. Рівні ноги. Тільки на одній, на великому пальці, нігтя нема. Колись, як ще школярем ящики з вишнями навоза вантажив, коні смикнули та ніготь колесом її стягло. Старшина повернув Саву до дійсності, кинувши труси, майку, сорочку, штани. В жакеті попороу плечові подушки, випорюючи якісь невеличкі кружальця. Х, може, які касети з мікроплівками підсунули, щоб лапті сплести, похолов сава. Ніколи не бачив ні мікрофотоапаратів, ні мікроплівок, як то належало б професійному шпигуну, а старшина все випорював і випорював кружальця. Потім побіг когось запитати, як бути, бо тих кружалець було ще багато. Повернувшись, почав вибачатись перед савою, бо це були свинцеві кружальця наклеєні на грубе полотно, щоб плечова подушка була напівтверда. Здивував Саву принижено винуватий вигляд старшини і просьба пробачити. Навіть уклінна просьба. Мабуть, як оце він вибігав, хтось на нього гарикнув, що дурень, мов, купувати костюми зі своєї зарплати будеш. Проте Сава не протестував, а старшина старанно зашивав попорене. Коли старшина повів Саву під душ, то вони були вже майже як друзі. Виходячи з камери, старшина клацнув пальцями, як доходили до повороту, чи якихось дверей теж стукав пальцями і перше, ніж зайти, зазирав, крутячи бабуватою головою на довгій зморщеній шиї. Сава здогадався, що клацає він пальцями для того, щоб нікого не зустріти. Може, ще хтось знайомий тут сидить? Хто знає, скількох вони взяли. Душова кабіна з мінімумом площі, загратованим віконечком над дверима і вічком для підглядання в дверях. Воду старшина сам регулював, бо вентилів у кабіні не було. Сьогодні Сава якраз збирався до лазні. Хто не знає, як душ змиває в тому. Вода однакова добра. Якщо тільки вона за китайським методом не капає тобі на тім'я, чи ти не стоїш у камері з водою? Вода однаково добра. Чи це у власній туалетній кімнаті, чи у селі в ночвах, чи в комунальній лазні?